Naudu billahi min ashshaytan rajim Bismillah arrahman arrahim Inna alhamda lillahi na ahmaduhu wa nasta'ayinuhu wa nasta'ghafiruhu Wa naudu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min seyyi'ati a'malina ma yahdi illahu falamudillahu wa ma yudlilhu falamadiyahu falamadiyahu ashadu an la ilaha illallah wahdahu la shariqa lahu ashadu an muhammadan abduhu wa rasuluhu Thumma emma ba'du Gjdo lëvda dhe falëndërim, i takon vetëm Zotit tonë, Allahut Gjelle Gjelalu, Allahut i bindemi, ndihim dhe fali i kërkojmë, ndërsa salavatët të mirët të Zotit Gjelle Gjelalu, të gjithat të të buora, të, të kënjeriju maj mirë, Muhammedi aleyhi salatu vë selam. Pas taj mbi shokët e ti, besnik, mbi familjen e ti të, të ndarshme, migratë të ti të pasërta dhe të gjithë besimtarët e se të ndjekin rrugën e ti me të mira dirin e ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar të pranishëm dhe të ndajmë disa minuta para khutbës o gjumas që që fletojmë diçkan nga mësime dhe porësit e Zoti Gjellë Gjellaluhu të ardhërën e Kur'an të ardhërën e hadithin e pengamberit aleji salatu e selam dhe shpjegimet e djetarëve të muslimaneve. Jemi në muajnë Shabanë, muajnë, në të cilin Zotë Jon Gjellë Gjellë, u e ka bo parahyrje, për muajnë më të madhë, për muajnë më të qenjit, për muajnë më begatëshëm, dhe është muaj Ramazanet. Andaj është e, e, e denjë dhe meritë që besimtari ti përgaditë djenjat e vetat, ti përgaditë ushtrimet e vetat, ti përgaditë gjithë shka që ka të baje me me parahirën në muajnë Allahu Tebare Kjovë Teala Andaj neve si besimtar duhet që të sërvitemi dhe të bëhem i gati që në muajnë Ramazanit të përvishemi për ibadet dhe adhërim dhe i Zotit Tonë Gjellë Gjellë Luhu. Sko dyshim se në zhvillimët e ditës e gjykimit fundi mëj mirë përfundimi dhe caku mëj këndshëm është i atyre të cilët Allahu Gjellë Gjellalu i ka quajtur të dëvatëshëm El Muttakim ata të cilët i druhën i ruhën, mbrohën nga dënimi i Allahu Gjellë Gjellalu Ajo e cila e ban besimtarin me pas lakmi për gjennetin thamë në legjeratën e kaluar është gjithë shka e kësa i bote Andoj përmendën në disa pikatë rënditura Por me një fjallë tjetër, gjithë shka e kësa i bote argumentonë dhe qonë në, në lakmin për gjennet. Pra gjithë shka që ka këtu argumentonë se kjo nuk është ba për këtu, por është ba për shfrytëzim dhe të i kalim për me mritë një vend të cilë në allohu gjelë gjelë luhu u a ka përgadit të devëtshmeve. Andoj krejta problemet, krejta telasht, krejta vujtjet, krejta pacartësit, mjegullit, ersirat, vujtjet, janë argumentë se njëriju nuk është ba për këto. Mosha e shtyër, vitët e kaluara, ekshtëmerat, gjërat e pa arritura, të zhjitha argumentojë se njëriju lakmonë dhe vendi i ti në të tërë shëmështë gjëneti i Zotit e Bareke vëtëjala. Para se me kalu në përshkrimët pak më detalshme të gjënetit, Kurani i Zotit Gjelle Gjelalu -Gjell në përshkrimin e ti E ka një çështje të veçantë dhe ajo është përmendja e emrave të shumt për një send të çmuar. Sikur që përmendëm tek Gjenemi se emrat e shumt argumentojnë për për rrezikshmërin apo për rëndësinë e një gjëje. Rëndësia ka mundësi mundon më për nga për nga pesha dhe rreziku i saj dhe ka mundësi mundon për papu, për ka bukuria. Për shembull. Do ta shohmi se sikur që jeni mi kishte shumë emra për me kallzuar se shumë vujtë ka atje në përputhshmëri me krimet dhe gjonat e njerëzve, do ta shohmi përballë kësaj se emrat shumë ka edhe xheneti. Ç'argumenton për për lloj-lloj marrin e klenacive dhe porjetime të cilat do t'i kanë njerëzit në xhenetin e Zotit xhel xelal. Andaj ne ve sot me lein e Zotit xhel xelalu do të mundohemi me i përfshi me shpjegim shumë të shkurtër disa domethënie dhe përmbajtje të emrave të xhenetit të Allahut xhel xelal. Pronat tash po folmi xheneti xheneti, gjasë kjo është emër i përvetshëm i xhenetit. Emër më i dalluar i xhenetit dhe kjo ka mbet në Mesin në mesin tonë andaj dhe të mundohemi me lejën e Zoti Gjellë Gjellalu ashtu si shkanarë në Kur'an të i shpjegojmë se qyshe ka qujtë Allahu këtë vend të cilin njeri ju e shpreson me e pas fundin e s'ka ishëm të ti në këtë vend Allahu në po prej atyri të cilët përfundoj në këtë vend të begatë shumë të Allahut Gjellë Gjellalu e para është këje imë në qa me përmejnë mi gjennetit Allahu Gjelle Gjellalu në Kur'an, shpeshe ka përmen, Lillë dhine, amenu, lillë dhine jetë të kun, atat të cilët besojnë dhe punojnë pun të mira, atat të cilët i druën zotit, atat të cilët e frenojnë vetë vetën, e ka përmen, Allahu Gjelle Gjellalu, lehum gjenne, lehum gjennet, lehum ulgjenne. Ka përmen, aty në ju takon gjenneti me, me të shquarë, E ka përmendur se aty u takojnë xhennetët. Dhe ju e ka përmendur se aty u takojnë xhennetë të posaçme. Këtë do të shpjegoj më lehtë zoti Xhelalul. Por ajo çka duhet ta kemi parasysh është emri i parë dhe ajo është El-Xhennë. Çfarë do të thonë xhennet? Në gjunë arabë dhe çdo emër të xhennetit duhet ta shpjegojmë gjunë arabës, që Kur'ani është arabisht ka dhe më sikletavët dikush, qëka do më thanë në stop, me e shpegun gjurë në arabe, Kur'ani është arabisht, dhe s'munët me e kap, dhe me e kuptu dikush, thelsin, dhe bërthamen, dhe thelbin, e kuptimeve, cëtë cilat i ka zbrit zoti, jo në Gjellet Gjellalu, pa, pa unisë pin arabisht, andë ka thënë Allahu Gjellet Gjellalu, Kur'anën arabijen, gajra dhi iwajjin, le allekum të të kun, Kur'an arabisht, Pashtë të rëmbrime, pa nga rkesa, edhe i lirëshëm, i rrjedhëshëm. Leallekum, ndoshtë të ju, ku të kuptoni mirë, i kini frikë Allah u Gjellë Gjellalu. E para është, Gjenneti Zoti Gjellë Gjellalu me emrin el Gjenne. Gjenne është në kuptimin gjuhësor për të kuptu pasaj Gjenneti që e bje, është dësëndë e cilë a është mbuluar nga syte njërzve. Pra, shkro një gjim dhe di nune, gjim nune nune, që i bje gjenë në, shtypët nune dhe bëhet nja, kjo është gjenë në, kur anë që ishtë të lezohet. Gjdo hedhë, kur shtypët nune, dëshë, dhe është për para ti gjimi, do me thamë, diska shka ti së shekë, Andaj i thoin Xhinë, se ti s'i sheh. I thoin Xhinë, se ti s'i sheh. Dhe çdo sen, çka është e mbuluar. Dhe ti nuk e shef brencinë e ti, realitetin e ti, i thoin Xhennet. Arabot në këtë botë, Xhennet kujt e kanë emrin? Ja kanë emrin baftëçeve, kopshteve të cilët kanë qenë të rrethuara me palma të dendura, në gjesht të njëra me tjetërën, e që s'ka pas mundësi, ka lusi dhe shikusi me e paqa komrena. Dhe i ka dhonë këtu pas ka një gjennet. Andoja dhohu gjellë gjellalu, e ka qujt emrin më të madhë, emrin e vendit më të begatshëm, më të përstatshëm për njerijun, me përplet begati, e ka qujt elgjenne, për këtë arsye. Pra, është i rëthuar me Pemë dhe me drunë të mëdhej bukuria e ti mrejnë dhe nuk shifët. Dhe kanë thonë disa tjetarë, e ka morë gjennet se piket dunja së në shefë. Pra, e ka im një gjennet sepse ti tash së në shefë ata. Oshtë imbuluar nga si të njërzve. Andaj, emri e lë gjennet, që do me thonë? Do me thonë një vend i zbukurum me plotë mira, por me kusht nuk shifot sa shefti a thot. E pse ja ka vendosur Allahu këtë emër Xhennetit, madje në Kur'an kemi edhe i përmendur. Është i emri më i, i pandashëm kur përmendet Xhenjeti, nga se do të shohim se ka edhe emra të tjerë të këtij vendi do cinë na ka përgatitur Allahu xhëlal xjalali për besimtarët. Po pse e ka quajur Xhennet? Kan dhënë të tarrët për më ashtu lakmin. Për më ashtu lakmin por shembul njëri ju kalon dhe njëherë dhe në këtë du një në përvende shtëpit bukura vendet mirë reguluara e kështë të mëral por se ajë gjithë shka shka shef ndoshta është ajo rëthina apo mbulesa të si nja ka vendosë prënari dhe njëri ju kur kalon dhe shef kësi bukurie që farëthot dhësë qumë mire pas ka rëthuë Pa ajo mrejnë është edhe ma e mirë. Po shpesh herë, ajo mrejnë dhe është edhe ma e mirë. Pra a i jashtë e ka zbukuru atë që ka e mbulon sa që njëri ju thotë shumë mire pas ka regullu. Ajo mrejnë dhe është edhe ma e mirë. A nëjë ka thonë djetarët, Allahu Gjelleluhu, gjenetin e vetë e ka mbulu, e ka rrethu, që të shtohë të lakmija. Andaj thapë nga mirë i unë sallallahu a.sallem, në gjenet ka qka siri s'ka pa po, ma ajnu dhe atë siri s'ka pa po. pra sa dush që e kokën sa dush ka dush lëvis së në shef u ala udhënun se mi atë edhe s'ka ndë një informator që t'kaldzon shkruje sa dush në internet ndjerë lumeja ty e vende du njajës e në të nuk qojnë të gjenneti atë janë veç për pak mu afru që me dit për shka po pahat fjala për lumë, për drumë, për pëjmë, e kështu me ratë. Por s'ka mundë si njëriju me dëgju diqka qyshë, se se ka pa kur kush. Dhe tjetra, u ala khatara, ala kalbi besharë, ka thomë për nga Mirë, alehi salatë vë selam, dhe gjennetin së mundet në tru mi ardhë fotografia. Kjo është kulmi i të mësheftës. Ma që ka sëne mëshejmo. Shini se ka pa, dhe shi sëne linë, sunt shkon në mend çisho kjo është jenieti Allahu xhele xhelaluhu anai Allahu xhele xhelaluhu kët jannata gabos straight ka, ka thon pejgamberi jon sallallahu alaihi salam ala inna silatullahi ghalia ka thon dini se malli Allahu është shumë i drejtë jo malli pazari këtu që na ka ofrua kjo për ke dunjë këtu bota biznesmen ata më të poshtëri më të poshtëri këp parë të njerëz vendor sot altan kanë njerëzët kriminerë që i mendja së të merë dëblenë ti me që a kije që ata që ka i kanë pasurit ndorë në kanë bo neve dhe një armës me pas pasuri diku shtë të të në i kanë që ka që dolarë, që ka që euro li le vizja atjeti ku qojë sa ba, eurët e tua s'kanë vlerë a u kanë qu njerëzit një ditë pëj ditëve dhe kure kanë pa se një loj i pareve s'pas ka vlerë sepse ti nuk i a i qi i zotënonë Andaj, kjo pasurie, kësaj bote, nuk është kur gjo. Nuk është kur gjo, që ka përgadit Allahu Gjellë Gjellëlu. Andaj, Allahu e kam shevë gjennetin. Që tjetë më, më tërheqës, më lakmus, më joshës për njerijun. Që njeriju të dinë se, a i cilë e kam shevë, është Allahu Gjellë Gjellëlu. është Allahu të bareke vë të ala. Andaj, emri i par, i gjennetit është kopsht, vend i begatëshëm i rrethuar nga sytë e njërzve. Dhe kuptimi tjetër të cilën ka ardhë për emrin gjennet, e cila është gjitha shuë interesante nga shpjegimet e djetarëve, është se emrin gjennet, është se gjdo banori gjennetit, me gjithë se jetojnë me një vend, kanë kratësi me një vend, i kanë shtëpit me një vend, nuk shifën njëri tjetërin. Pra, se gëziston asë një mundësi, pra, këtë du një, edhe këtu njësë nuk shifën, nga se shpiti kanë për mëmbullu, por e gëziston mundësia me të pa, me kurtha, me mashtrime, me dalavera. Në gjennet, Allah u gjellë gjellalu, i siguron banorit të gjennetit, se përjetimet e tua, knëtësit e tua janë veç për tyje, kur kush nuk që. Kur kush nuk që. Ti edhe knëtësit e tua. Pra, zdo kush me dhe vetat. Kjo është kanë dhënë djetarë prej kuptimeve të emri gjennet. Pra, gjdo banor në brenda gjennetit, a, nuk nuk shifën njëri tjetërin. Nuk shifën njëri tjetërin. Pra, janë të sigur nga nga shikimet e, e njëri tjetërit. Kjo është të emri të cime ka përmejnë Allahu Gjellegjell në Kur'an. Emri i dytë, emri i dytë është emri te cilë na ka përmendur Allahu i Gjithëjta i Lartë, Darus Salam. Wallahu yed'u ila Daris Salam. Ka thënë Allahu i Gjithëjta i Lartë, Allahu thret tashpia e salamit. Çfarë do të thonë shtëpia e salamit? Kan thënë dietarët emri i xhennetit. Roqet komand Këto emra që kanë komentuar dietarët se është për çolem emër, për emërat e xhenedit Zoti të Zotit Xhelalul. Për emërat e xhenedit është Dar Es-Salam, Sphia e Salamit. Çka pse Sphia e Salamit? Kan thon dietarët, çdo emër i xhenedit është sifati i ti, është cilësia e ti. Po pse Allahu nuk e ka por shkruajtur me cilësi, por ja ka vendosur emrin? Kan thon dietarët sepse emri Argumenton për cilësine cile nuk i ndahat Dërsa ka mundësi njeri ju me pasi cilësi po i ndahat Qysh qy i bje kjo Por shembu Nuk i thuet bujarë dikujt Fisnik Dërisa mës tjeti ndan për bujaris fisnikris Pra nuk mundët me thonë dikush Bujarë realisht Dërsa ti e shumë bujarë Po minë janë i dikujt i mteke Qa ti më nxerë dëpare për Allah Mdo një herë A i thonë bujarë? Jo për i thoj njëherë ka dham andaj Allahu Gjellë Gjellë kër t'janoj e dikuj t'emrin ajo nuk leviz andaj përshimë më Muhammedi e, e ka pos emrin Muhammed i lafdrum dhe lafdrus pra ajo është i lafdrum a e lafdrujnë këtë dunjaja? e lafdrujnë min janë i alet gjallit vete emrin Muhammed a e lafdrujnë këtë dunjaja? jo se se meriton andaj ka ndhonë djetarët Kër t'javnojë Allah u emrin I bje që t'qajo s'ilësi S'ilëviz Anda shikë Allah u gjelluar E ka qëjtë Muhammed a.s.m. Kër'an I dhka me Abdullahi I e dhuuhu Kërë ngrit Abdullahi Të e lutë Allah Kërën shukë i Abdullahi qëtu Në surët gjimë Muhammed a.s.m. Abdullahi qëka dhe me thonë Robi Allah A jeshë Robi Allah Në këta kuptimet sa abdullaja e kena na e qështë qështë kojnë në abdullaja ka dalë, ka dalë, delë ka ka robë i dinarit robë i dolarit, robë i eurës robë i asfaltit robë i qimentës robë, kopë lëtë robë andaj Allah nuk javnën dikujt një emër vetëse me merit vetëse me merit andaj gjdo e emër i gjemetit është cilësie saj përse cilësie cila nuk lëvizë e prej emrëve gjenit i cilë, selam, që do më tonë selam, emrë i Allahot është selam, selam njërëzit e përkëthejmë paqë e kështu më ratë, po nuk është kjo paqë, selam, do më thanë, i sigurt, nga gjithë shka, e cila dëmton, e dikush tëtë, e pëse s'ko ka paqë, e si dikush është, është futë në burgune, e, e disa terminologjive, sdi medal, pja që pa pëse më smukon pëqë? Pa që pëse më smukon pëqë? Sepse më në shmukon në pëqë e i smutë kur kur së nguç, ama ti i smutë i e edhe qëka duhet kjo pëqë? Më në shmukon në pëqë, po ski pare ata gazdallarët kanë ti skije edhe ato, ato nësë të pëthojnë pëqëja, pëqëja, pëqëja po dhe pëqëja për ty e që të ski asë me angërë asë në dikush si ka asë kushtet elementare dhe ata ti të bombardojnë kryën, pacja, pacja mirë janë punë, mirë janë kushtet andaj, për këta nuk është pache se pache dhe me thanë një cilësi e një diçkaje, jo krejt andaj, ti mund është mukonë në pache edhe në spital kur kusht prekë, po i e i smutë Allah dhe thëtë, jo pache, selamë të diçka tjetër qa selamë Selam do me thanë gjuna dhavë, kur tyje as brenda, as pi përjasht, ba, as shpirti, as trupi, as rëthana, stëngu zdi shka. Kjo është selam. I do në gjuhën e poplit, selamet, selamet do me thanë me pështue pijëgjërave të cilet të të cenojnë tyje o trupin, o shpirtin, o jetën e cila të rëthonë. Andai fial Allahu Jalla Jalaluhu, lehum darus salam. Ata e kan shpin e selamit. E çka do ma dhon selam për xhenëtin. Nga së njeriu në xhenat ka ik dhe ka shtuë nga shumë kërcënime dhe gjëra të cilat ja kanë rrezikuar ti jetën. Pra një, këtu në jonë njeriu kanë rrezikum e që të dha shofë me pasaj në në emrin Allah u gjellëvala gjennetu adën gjennetet e adënit që do me thanë selam selam pra ka ikpi një zorit madh o vendosë me një vend tash mosë nguç kërkush që gjo darë selam pra Allah u gjellëval ju thot ju tani janit sigur nga gjithë qka mundet me ju shku menja prej reziqeve s'ka, ska mundësi si as një armetar e keqja, as në trop As shpirt e as prej për jasht Adhe ka thënë Allahu gjele gjelelu Lehum daru selam Besimtare U takon shpia e E qfar? E selamit E pësës pësë përthoj nga pache për Se pache nuk këtë gjithë shka Pra është selami Sigurimi ha? Mbrojtja nga gjithë shka Qka e cënon njeri unë Kjo daru selam E mër i gjenetit Allahu gjele gjelelu E mër i gjenetit Allahu gjele gjelelu Emër i të e të cilën ja ka përmendë Allahu Gjellë Gjellalu në Kur'an është Gjennetu Adem Adem Këtë këto emër Arapti kam përdor Dhe pasaj Allahu Gjellë Gjellalu I ka marrë këta emra Dhe ja ka vendosë vendit të cilën E ka përgatit për pesimtarët Në ankhiret Allahu Gjellë Gjellalu e ja ka përmendë Për emrat e Gjennetit Një emër i cilë jo ja shumë i veçan E është Gjennetu Adem Qathan Allahu tebareke وتعالى و te masakin tayyibatan fi jannati adn. Dhe do të kenë besimtarët dhe besimtarët masakin vende të jetesës, të cilat janë xhenete dhe tashë një emër shtesë, dhe ajo është Jannatu Adn. E çka është Adn? Arabët për me, e kuptu, aden, me e kuptu që a o gjënët Adën dush me kuptu që që kanë kuptu Arabi Jo Arabi Sotit Pengamberi e Selam Sahabijot, Ebu Ben Kriomeri Atat që kanë kuptu e Jo Arabët e Sotit Arabët e Sotit Shumisa nuk morin vesh në, në kdo ditë e Sotit që shë e zhvillojnë ata jetën Që do më dhën Adën Adën do më dhën Arabët për para ka njëtu në vendet shumica kanë qenë shkretir shkretir për një vendit ka nejës një vend për një vendit një vend dhe s'ka pas mundësi me zonë vend për shkar s'ka pas mundësi me zonë vend për shumë arsyje u i s'ka pas hi e s'ka pas pëm s'ka pas andaj është shëti dhe ka bredhë shumë dhe një se ka gjithë një vend me thonë që tu pori andaj Ismaili a.s.s. Këru vendosë për i babës vetë Ibrahimin, ku, në meke, shka i tha haqerja? Tha, ku për në lektu, asë uja s'ku është paska? Qiga, adhe për me kuptu, Arabët që shkan, shkan jetu Kur e? Kure la Ibrahimi haqerën me Ismaili në vogël, haqerja shka i tha, ku jetu në lanë, këtu s'paska uj? Po sot ka shumë uja tje, për një ka dertë Allahu ujële gjelelu, a i tha që shtumë ka thënë Allahu, rritë që topë, Ekstumaral. Pra, më rëndësi, Arabët kanë pasë pështirësi me gjetë një vend me ujë për vend banimë. E mirë, kur ka bredhë shumë, kur o lodhë shumë dhe e ka gjetë një vend me ujë dhe vend për shtatë që mu vendosë. Ha? Ka thonë që tu adëm, që tu porri. E mirë, kur ka mejtë në përshatorë të hecë, as ka jetu? Ka jetu. E ka vendosë me një vend shatorin? Ka jetu. Po pse ka leviz se se ka një përstachme? Ka gjithë një vend tjetër. Dedi sa të mbledhën kitë kushtet e jetës. E kure ka vendos me një vend ku ja ka mor menja se këtu i kitë kushet, ka kitë kushtet, ka thonë që tu ko ka adën. Që tu, na dinu, që tu po vendosmi, po jetojna, po banojna. E allo u gjenë le gjelë, u gjenë nejti tja la që tejmën. Keni pa, na ndunja shumë vendë, dalo njëra për tjetërës. Një vend i ka dhe kushtë e i mungojnë të tjera. Një vend i ka dhe tjera i mungojnë të tjera. E kështë në më mëra. Andaj njëri ju ka mundësi me jetu me një vend dhe me ka rahat dhe me pasë të mirat e Zoti Gjele Gjele Luhu po zdo me donë se i ka ketë. Zdo me donë se i ka ketë. E shkon me një vend tjetër, shë kushtë që s'ja ka mërë menjës e egzistojnë ato. E qka thotë në fjanën e parë? Shemë nëse një njëri pak me i varëfër, Shkon në një shpë, shtëpi pak më luksoze, pak më komode, me kushte pak më të mira. Nëse e ka marrë ujin pi bunar, këtu e merr të gatshëm. Nëse e ka pi një lloj langu këtu i ka katra pesë. Nëse e ka pi me ujë përzim tash herkot, kristal prej prej pemve, çka thot? Që tu më mirë kana. A asa çu tu koga më mirë. Sigur që shkojnë njerëzit, shëtiten nëpër bot, për me jetë, mos e çu tu më mirë. E Allahu Gjellegjellu në thot Ka du një shkonit Adën Përmenet Me banue Mërnu që ashtu që shikahije Njeriju dhe nevojave të ti O, është veç gjeneti Allahu Gjellegjellu Ti sa du shi ki kushtët I ki kushtët Që të shumë me për emrave tjera Ti i ki kushtët, mirë po Kure di që i dush me elan këta Të prishën kushtët Ti shpijen dhe është e kitë mirë, po kërë e di se ti se ma për saharë, nuk e ma. Ti bërë ki qefë më së më kanë kjo e vërtet, po kjo e shumë e vërtet. Dhe në bërë këna qefë që kur më së me shkupi këtu. Që shtu njeri o jo i, i, i formun për i mrenda, por ti e di brendin tane, ti ki me lanë, edhe punën, edhe postin, edhe pushtetin, edhe një dit kanë me gjujt në varë, edhe pse i kanë ku me ditë me, me qëfar poste. Allahu, gjell o me sëkine të gjibetën fi gjenneti adën e vendi për me banu me jetu i sigurt me selam e me gjithat mirat e zodi gjellë gjellalu ku atë të është që thuët që tu po jetoj ka është gjenneti adën i Allahu gjellë gjellalu andë për nga mbërja lehi salatu e selam e ka përmenjë gjennetër adën si gjenneti mesëm si gjenneti ma i mirë e kështë më raë Apo maj miri prej tëre El Firdaus Ado kjo është emri tret i tretë i gjennetit Allahu Jelle Jelalu Emri i katërë të së ne ka përmend Allahu Jelle Jelalu është Gennatun Naim Allahu Jelle Jelalu në Quran E ka përmend një titull 3 të gjennetit Dhe ajo është Gennatun Naim Genneti Iknatsive Qala madhon Naim Naim është Kur gjdo sen Qka e konsumon është e shishme është e përstatëshme për tyje Deri sa e konsumon Nuk lëndosh Dhe nuk ka pasoja Pas i ta përfundojshata Kjo është naim Pra e përdor, e konsumon është e shishme gjatë përdorimit Dhe nuk ka pasoja Pas përdorimit Pse kjo? Sepse në ketë dunja, gjdo e shishme ka pasoja. Pra, te konsumon një ushim, dhu shumë i mirë ka na. Shumë i mirë është ajo. Po mësë dhijave, dhu është në kontrol të doktorit. E dhëtë shak i hongër. Dhu shumë i mirë u kanë. Shumë i mirë po dhëtë të ka prejkë, që këtë që lize, qëtë që lize të ka të mëtue. E allohu, gjellë, gjellë, gjellë, gjellë, gjellë, gjellë, gjellë nërme, që do me dhanë? Do me dhanë kërdi shka është e pa ha, e pa gërvishë, nuk të gërvishë kërkon së cënën kërkon e Allahu Gjellegjerja ka vendos emrin gjenetit që ishë gjenetik në cive të cilat s'kanë pasojat dëmëtushme pro njëri ju konsumon gjenet gjithat mirat, që ti kujtohet? Porse nuk dëmtohë që si këtë dunja por që e më këtë dunja ka ka ushimi proces normal edhe pa dëmtu edhe pa edhe pa çu të mjeku ka proces normal për për çlirimin dhe zbrazjen e materieve të dëmshme nga ushimi andaj ushimi kur konsumon sinodh për të dhënë shumë gjëra për tëra është fuqizimi i trupit i imunitetit për tëra është kur konsumon ujë për çka konsumon për me mbaj gjallërin dhe ujin nivel të trupit Por se një pjesë e këtëre konsumimeve, ku shkon? Ku shkon? Duhet me u zbrazë. Por shka këse dëmë tonë, është pjesë e teport. Dhe smuja ndërtohë dhe ndodhë nga qka. Smuja ndodhë kur diçka nuk zbrazët e u dashmu zbrazë dhe diçka u dashmu më lanë trupës ka metë. Tu ndodhë smuja. Ose s'ka dojë jashtë, ose ka metë ma teper se sa duhet. Ekshtë të mëra prej kancerave të ndryshme dhe smujet të ndryshme Allah unë nga, nga ruaj nga smujet e, e damshme Andaj, gjenetun naim Gjeneti i naimit Qa do me than Do me than se konsumimet e gjeneti dhe përjetimet Janë qfar Janë të papasoja Nuk domtoj nësë një kand A me për nga mirin ali i salatë të sram Kure kanë pyt Tani nuk është me kami Nuk është vendi përmi përmin Dë talët E këtyre, e këtyre rëgjera, por se pejgamberi për Ali salatu selam në hadith na ka treguar detaj çishka mi konsumoi banori i xhenetit të mirat. Apo dikush aty na për gazeta, pim ashtrojn, pim pi manipulojnë xhallar xhamatin se po ju kalojm po në xhenet. Hiç mëse bojgoj, s'na si duhet të fol për tyje. Nuk jena të fol për tiçka s'beson, nëna në të fol për besimtarë të cilët kanë bindjen Allahun xhelel gjele xhelalu. Ado e shoh me vazhdimisht apo gazeta keoc ka thon se n xhenet ko kështu duke u mundu me lut dhe mu tall me ajetet e Zotit Xhel gjele Xelalu. Por kjo es prej asaj ca ka pergzu pejgamberi Aleysalatu Wassalam. Se njerz do tallen edhe me Allahun Xhel gjele Xelalu. Ado i thon po i thon banorve, po i thon besimtarve se n xhenet kan me pas kta dhe kta prej knaqësive. Po, ne e besojna A që ka dhënë Allah në Kur'an Dhe për nga mërja le i sëratë të sëram E besojna, shpresojna me ne e dhënë A sta se këna të sigurt A sta nuk e këna të sigurt Sigur datë disa tjerë Disa tjerë për i brena likurës Që mundohen edhe ajnë gjennetë Edhe kynë gjennetë Edhe ajnë që aska besu edhe ajnë tjetëri Pse? Se na jenë atë mirë për ketë Këj mirë nuk e di asë veta ka me hië Mund do të miu kaldua të tjerë se të edhe të. Po kaj nuk ka joti aba, ju nuk ka joti timi ia dhan kuj dush. Ai është i Allahu xhelle xjelalu, na se di na ç'ndod me neve. Pejgamberi alay salatu selam i ka thon Fatime, o so Fatime, puno se kur gjosen të ndijoj. I ka thon Abasit, oaj, puno se kur gjosen të ndijoj. Vjen ai tjetri dhe thot, ke edhe thot, ka do xhallor, si stin ke në xhennet. Ka do gjëlorë, këtë si shtinë gjënëet, si kur hoxha e ka qëllësin e s'ja jepë. Po mu konë, dorëtejme për ta jepë. Po që mi po, bo, a i zdojnë me qëti. Punë të tu, a zdojnë me qëti. Nëse kjena qëllësat, adhe mus manipulomi prej gjërave të kotë dhe, dhe sendeve të cilja besimtari i meqëm nuk shkoj të, të ajtë të gjëra. Këto s'peshtinë kërkanë gjënëet e këto këtë pishtinë gjënëmë. Kërkanë së n Lillahi mafi semawati E wa mafi ardh E Allah të shakon qil dhe tok Kjo që është e sast Kjo as pëngamberi Ali Samsonin gjenet vet Pëngamberi Samsonin nuk gjenet vet Thot pëngamberi Ali Salatu Selam Do të vi para Allah Dite në gjikimi, do të ibi sejgde E do të mimsoj Allah Do fjal me lut Me janis logaria Dhe na manipulomi E ki hoxat, stin gjenet ashti ki tjetëri ma shumë gjenem për shtike ku e ka ndorë hoxha këta ku e ka ndorë këta adaj të bami pak ma serios e ti përkushtohemi gjera pak ma mesorizitet nga se kjo është nuk është niveleve të cilët në kam suneve për nga mberi andaj për emrat të sëte ka përmejtë Allahu Gjellu Gjellu është Gjennetu e Naim për emrat të sëte ka përmejtë Allahu Gjellu Gjellu Gjennetit është Darul Mukam vendi i muqamit që dhe me thonë muqam muqam është iqame na i thojna akimus salat i thojna i kamet i në kuran na e përkthejna fal në namazin po e nuk o fal në namazin nga sa dho u gjerinu ka thonë fal në namazin po ka thonë akimus salat ngrit në namazin kështu buk falisht ështu ngrit në namazin E djetarë kanë thanë, normal është një gjukur nuk i ka elementet e, e gjana të, të shprejeve, shpreje që është që i shka mundësimu shpreje, por të dutë me këpturalitetin. Që ka të monë eqimus salat? Eqimus salat do më dhonë kështu, kur ti i he kitë pëngesat, shpirtrore, mendore dhe fizike dhe lidhësht në mazë. Ande pengambella i sëram ka thanë, Ska namaz, shtro, sofra shtrut. Se nuk ai namazi falet, ama nuk ka ikame. Se ti fal namaz me ndu a thu, çajo çati çao maru, çish do të jetë, çfarë shije do të ketë. Kjo nuk ka namaz. Ta shtin namazin me trop, ama ikamës ka, se ke ngrit nivelin e vet. Pra çka do më thon ikame? Do më thon me ngrit namazin nga këta pengesat. Pra namazi është lidhje me Zotin e tukon me Zotin zban me qëkun menja të perimet e të pëmt e të loqëj, e të tezga e të pazari, e zësa zban me qëkun menja, se jeme Allahun Gjelluala ajo është, Allahun Gjellegjellu këtë sende i ka bo për me te i ka lu këtë dunja këtë sende kësaj dunja janë pjese azapit që ka zbit Ademi e që i shka mundësit i kur jeme Zotin me qëkun menja dikun tjetër e Allahun Gjellegjellu me keq preje e ka qëtë dhe gjennetin Darul mukam, vendi ku a ka i kamet. Qka dhe me thonë i kamet? Kanë dhe në djetarët, besimtari kur futët në gjennet, i ka kretat sigurume, se lametin të metat nuk i, nuk i afrohen, së mundit nuk i afrohen, mirë po i kamet, kanë dhe me thonë, kanë dhe në djetarët është i pozicionumë, Sikur që pozicionojot besimtarin namaz dhe nuk dënë me unda Pra thot, që tu e kam venin, zdu me leviz Jam shumë mirë i pozicionum dhe i përqëndrum Pra jam konfort me ketë nevojat e mija Pra, supozimisht, kunder të nëpërme e kuptu Nëse dikush i kishtan, apo qo është pi qëtu? Dhe të jo Pse, ta mam është i kamet i jam qëtu Ha? si kur që thamë adën është kur ti brehë dhe dhe gjenë një vend thu që tu po jetoj pasaj mërëna qësa i shpije e kini vend posatëshëm do shta është vendi ku ti njëshë makomot normal njëri edhe pse e ka shpijen nuk, nuk rritë të pragi derës nuk rritë që ti shko në vend pak më të posatëshëm, pak më të mirë a në avohu gjelel gjelelme ka përmejnë neve në Kur'an edhe këltuqët vendi posa qënë për ullje ne ka përmen një stëkat në kur anë allah u gjelë qëve ka përmen një stëkat dryshme o e zarabije me pithu thë dhe ne ka përmen në allah u gjelë qëlimat e qëka të me dhonë ketë këto të se i ka përmen pra njeri ju pozicionohet në një vend në gjennet dhe nëse i dhuhet apo del pi qëtu apo a je konfort a mos do pak ma mirë thot hitë s'pudu me lëvijë qëtu ketë ta mama Ska diçka që ka të munguhe. Ando e lo u gjile gjelalu e ka qujtë gjënetin që farë. Darul më kam. Pra njeri jo jashtë. Atmosferën jashtë e ka të mirë. Po edhe brenda vendit ku është të qëndruhe, thotë që kjo vendi ma të mamë. Që të e kumë lipë, që shtu diçka kumë lipë. Allah unë apohë për i tëne. Dhe në mundësof me punu për këtë vendë. Nëse ketë këtë të sendë dhe ka me kaluhe. Që të da shof Darul Khuld, qadan Allahu ujele jalalu. Por ai emrova te te xheneti se ajo ka përmendur është Darul Khuld. Khalidina fiha. Darul Khuld, çka do të them, shtëpia e përherëshmërisë. Përher, pa për mbarim, pa përfundim. Kan thonë direktorat prej asaj çka Allahu i ja ka banuar dhe xhenet i Cela. Masi a ja web gjënsijën, shpijat, shnetin, të mirët me i konsumua, jetë një sen që ka të munan edhe këtë dunja, cila është ajo kër i ki kejtë? Kër i ki kejtë, eksiston frikëm i up kejtë. Abo, me ilan kejtë komplet, edhe me thonë njërzit, rahmetullahi alejtë. E allohu, gjële gjëlelu, thotë, masi të ja web mi kejtë, jetë jet një punë. Ajo është, a, a këna mëne që tu përsa herë? me bëmi në thonë një jo, përsa herë këtë që ato i thonë që kur që i thonë këtë dunja këtë një pa njerëzit këtë somojnë në shqime në ndryshme vetura në ndryshme shpit në ndryshme knatësi në ndryshme të sajbote po kur diku që i thotë mirë be mirë po këtë dunja në kalimtarë të të me elanë këtë prishët këtë rësot, këtë migullot se a mund është me thonë një jo, vada ja jo, unë e ka menet po, rë, rë, Po qatësh ka i ki mas afërmi, qatët qojnë të vorët. Apo qatët, baba, nana, vlavi, qatët qojnë. Thojnë, qëtu mësë dhe ima, masit vdësësh. Allahu nga mundësof me vdek me iman. Andaj, qka do me dhonë kjo? Do me dhonë se si kur mësë qëtëhoj e jeni sa herë, prishet krejtë, i thohet krejtë. Allahu u gjele gjelelu, u banorëve gjënetit, nuk jau i thëtonë. Andaj, prej atyre qëtështë, këndëshmërive dhe knatsive të setja hapa dhe u gjele gjelelu që ka dhe thot? Thot ju jeni këtu për sahar kjo e shton, e shton me nivele që smut me kap, koka njëriut sa është e knatsh me kjo pun që shme kuptu këta pak ma thjesë se në përjetojnë ata para me ndo dikush këtë du njo me tarë lajmë pizot i gjele gjelelu apo pini mjeku të që na jeni pak të, të zbret njësa nivele materiale ku i besojnë a shpesher mjekësies nivele si kur Zotit Zotin Arruj para me ndoj një mjek me të than për 50 vjetë garantojmë kur gjohë smuja së të prek heq qëka të dushë banë vrapë dush, o dush, sa dushë në orë levi sa dushë në orë ha sa dushë qëka të dushë fritzo për 50 vjetë natë garantojmë ty smuja së prek qështë njët qëki qështë njët Shumirni. Nga sekretat opor ku vizimin që i ka, i ka mos të mrrokë kjo smuja, jo smuja, kjo smuja, jo smuja. E më i thon doktor, a sa dush të stop kur djon? E s'ka pas smuja. Ama unë kur po heti që ka në or, po sa dush lëviz. E marr ni siguri të madhe. I dogo vetja bak më i fort, vetë se i ka dhon të kap smuja. Kini pa disa e kanë edhe si një lloj vesvese. Shpesh harxh ku i themi kum i dhon mjeku Mirije. Aj kur djon s'ka, vesh ti thoj mjeku Mirije. Tamore një lloj sigurie. Allahu Gjallëja i vë dhënë lë jannetit. Ajni mir krejt, krejt jam tamam. Kjo është sa har. Por gjithmonë. Si ja u mor në këta? Allahu këtë botë na ka dhënë ndryshe. A pi sip në këtë mira që na dhanë? Po, kena më u morr. Allahu është i drejtë. Ai çka e ka vërtetuar këtë botë e vërteton edhe atje. Ai ka vërtetuar këtë botë po. Allahu i ka dhënë shpërgjishave ton, ka më u morr shpirtin, ja u ka morr jeton një bredhë, një shëtit, një këtë doni. Kam jamur shpirtin, duni me harte une. E aje që ka vërtëtu, këtë du një aje vërtëtu në dhe akiret. Andaj në akiret, që ka ju thot banorëve të gjenetit? Khalidine fiha ebede. Ju i një këtu përgjithmon përmbarim. Andaj kjo është prej asaj kurorës dhe prej asaj njenjës më të madhe që ka përjetojnë par banorët e gjenetit dhe ajo është Kur e din se nuk lëvizin nga kyven për gjithmon Këto janë disa prej emrave të Dhe se di ka përmendë Allahu Gjeli Gjelalu Dhe janë disa shpegime shumë të shkurtra Në libret të musliman dhe egzistone dhe më shumë Në elusë mizotin ton Gjeli Gjelalu Qa Allahu të bare kje vëtelat në aban banor të gjennetit Në ruan nga zjarë i gjennetit الوش ميزوت نون تبارك وتعالى ت الله جل جلاله نمنصن مبا بون تميره ادنا يشليان بون تلغا الوش مي الله سبحانه وتعالى ت الله جل جلاله نمنصن مريم موين رمضانيت ميبا عباده الله تبارك وتعالى الوش ميزوت نون جل جلاله ت الله جل جلاله نايا بوفنديم تمير اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين